Herrens ankomst är nära. Kapitel 5, verserna 7 till och med 12. 7. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårängn. Ha tålamod ni också och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Nio. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Tio. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Elva. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta- Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. 12. Framför allt mina bröder svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.